Леся Романчук «Не залишай мене надії» Сучасний український роман Видавництво Джура, Тернопіль, 2003 рік Читає Світлана Дмитренко У п'ятій книзі роману «Не залишай мене надії» Софія зустрічає чоловіка, що кохає її по-справжньому, з яким вона може дозволити собі бути слабкою. Події, що розгортаються на крутому серпантині Кримської дороги, наражають життя героїв на небезпеку. І знову розлука. Події та персонажі роману – плід творчої фантазії автора. За бажання читачів відшукати прототипи і переносити сюжети колізій роману на реальні події життя автор відповідальності не несе. І кому це спало нагадку назвати це синє-синє, прозоре, тепле, немов молоко, чисте, мов ранкова роса, море червоним. Ані трохи не скидалося воно ні на кров, ні на вино, ані на жодну іншу рідину кольору узятого не до ночі будь згаданим за прапор». Може, десь там далі, ближче до Індійського океану, ті водорості, що, згідно з відомостями зі шкільної програми, зафарбували воду у червоне і давалися в знаки. Але не тут. Не у цьому маленькому раю для туристів, сповненому рафінованої східної екзотики. Софію геть не здивувало б, якби господарі цієї білосніжної оази, дивовижного куточка, в якому поєднувалася простота життя бедуїнів у пустелі, розкіш палаців арабських шейхів та довершена зручність цілком європейського, ба ні, скоріш американського сервісу, Виліли при слузі, якої тут було як комах, щоранку проціджувати морську воду, додавати у неї синьку для краси та пахощі для задоволення туристів. І ще солі. Ця синя вода Червоного моря мала таку концентрацію хлористого натрію, що у ній можна огірки солити. Напевно, Софія посміхнулася власним думкам, бо над головою пролунало. Тобі щось потрібно, Люба? Може, соку?» «Будь обережна, це африканське сонце навіть восени підступне». І до обслуги англійською. «Моя дружина дуже чутлива до сонячного проміння. Будьте уважні щодо тенту». Смаглявий хлопчина у шортах і білій сорочці, добре хоч без метелика у таку спеку, квапно рухаючись, миттю розмістив величезного парасоля так, щоб Софія опинилася в тіні. Не розплющуючи очей, ліниво потягнулася на білому пластмасовому лежаку, вкритому похнастим простирадлом. Зі східним орнаментом, підставляючи теплому вітрові, що гуляв десь отам, аравійськими пустелями, і приніс їхній гарячий подих сюди, у цей кондиціонований рай, повернула до сонця вже трохи засмагле, виглянцуване, без жодного зайвого волосочка, сім разів вимите і від п'ят до кінчиків волосся напахчене і змащене». Щойно з косметичного салону і пестощів східного хамаму тіло. «Щодо Майвайф ти, Любий, дещо поквапився. Хіба Максиме принеси пані соку?» «Я не просила соку», – скривила вуста Софія. «Краще холодного чаю». «Гаразд, Максиме, холодного чаю». Цей напій, приготований із якихось східних трав, зовсім не нагадував наш звичний чай, але чудово втамовував справу. Охоронець, що за іронією долі теж називався Максимом, як і колишній Софін, чоловік кремезний, здоровий, років 30, з рамою плечей, яка залишала на три корпуси позаду вандама, а за сумісництвом Софіїна нянька і поводився, як належить нянці».